А, исках да видя как беше срекен и благословен 8 марта. А, На всички. А, бъдете Благодаря. всички благословени. А, наистина за мене беше голямо предизвикателство а, как ще науча за три дена македонски. Много се мъчих да го науча и накрая реших, че по-добре ще разберете моя български, отколкото моя македонски. Така а, особено а, аз, когато проповядвам на български, много обичам да се шугувам, обаче е много трудно на друг език да, да предадеш хумора. А, но може би ще ви развеселя и ще се посмеете, като ви говоря някои думи, дето се опитвам на македонски да говоря, то това ще е най-смешното. Като бях малка, много... А, Обичах песента а, Нема, нема, неки се роди по-юбаво девойче от македонче и се си казвах, защо не съм и аз македонче <ръпи> Обаче сега като гледам много българки се женят за македонци и македонци за българи, македонки за българи... А, също. И от двете страни. Даже от нашата църква в Стара Загора си имаме една красива българка, която вече е македонка. И като гледам на фейсбук, тя само на македонски пише. И не знам дали изглежда е по-мелодичен, по-приятен. Аз ако остана два-три дена аз ще го проговоря, но още ми е много трудно. Заповядай, Наглуски обаче се постарах поне а, една случка, която щях да ви разкажа на български реших да се опитам да я преведа на македонски и се надявам да я разберете моя македонски тивко утро неделата, гостите почнуват да прииждат към църковната сграда приятели на младата двойка от рани зури приготвят всичко да биде какво ще трябва Поканите са млади, стари, приятели на невестата, на младоженеца, близки и роднини. Сите беят тамо, за да го прослават заедно. Бил специален ден, вероятно най-специалния. И гостите сакали да го направят още по-специален. Украсите музиката, боите сето избрано да поднесе повече, свеченост и колоритност и Еве вещо долага очекувани от момент. Влегуват шафирите и пратилките, родителите, младоженеца, подзвуците на, младоже... на свадвения марш, сите стануват и влегуват тя. Всички ахват. Промената е толкова драстична, че в първият момент доста лугият се обедуват да фокусират. Како, не е нивната дружка, Близка роднина, коя познава, Слабата девойка, всекогаш небрежна облечена с фармерки и майци, с на опашка коса, без шминка и наките. Шминка, нали е така? Да, да, да. Добре, помислях да не съм въркала, защото понякога Google преводач като гледам на български как превежда, <ръква> си представям ми ако и на македонски по същия начин. Сега с фустан като на принцеса, коя крие чевлите с високи подпетици, кои дават юща висена на видката и фигура, косите на големи пранове, пагят разкошни по рамената. Нежното цвете вградено вони внесува допълнителна романтика, леката шминка, елегантните, блескащи обедки, и гердан засилват чувството за стил и каса. И този поглед под дългите трепки, Тръпки. Който започва да блеска само като се обърнува към възлюбения. В него греят без, безброй звезди, запалени от невидими вълшебни. Каква е тази промена, реинкарнация? Истото девойче, истата коса и фигура, видят я ден преди сватбата или ден след по това, кое е различното. Не носи маска, не е повикала някоя друга да стои там на место нея само има направено всето възможно да засили природната си убавина. Все, що е направила, е да покаже себе си във възможно най-добра светлина. Нищо лошо. няма измама, няма лъжа. Той е днези от специален ден. Денят, за който е сон сонила и купнела. За него се е подготвила като чили през целия си свестен жи... живот това е случката и надявам се да сте я разбрали защо избрах тази случка да ви разкажа защото темата за която искаме да говорим е убави невести гради супруги една еврейска книга на мъдростта казва, че сите девойки в сватбения си ден са много убави от дека идват тогава Грозните сопруги. Как се появяват те? Откъде изникват? В началото слушахме тук някои шеги и казахме, нали, че мъжът, когато се жени, иска жена му никога да не се променя. Обаче не е така. Мъжът иска да се променя, да става все по-хубав. И аз мисля, че има една тайна. И тайната след малко ще ви я издам. Каква е тайната? да става жената все по-убава. Тъй като а, преди известно време аз а, ходих на един конкурс за убавина. Правилно ли го казвам? Да. Мис Павел. Да. И реших да отида, не заради друго, защото аз няма от сега нататък да правя кариера, мен това ли ме интересува, но исках да покажа на всичките хора, всичките лугия, които бяха събрани там, а там бяха събрани артисти, политици, журналисти, хора на изкуството, все елита висшето общество. И тези хора се интересуват единствено как ще изглеждат външно. Единствено се... как беше Шме... шминката, прическата, косата, фризурата, коста на и всички тези неща ги интересуват и нищо друго. Аз исках да отида и да им кажа на тези луги, че освен външната красота имам нещо много по-важно. И ако човек я няма тази вътрешна красота, която идва от вярата в Бог, от вярата в Твореца, защото този, който ни е създал, нашия Творец, той е който ни придава хубост, която нищо друго, не може да ни предаде. Yeah. На цялото жури там им раздадох им подарих Библии. Bro. Те бяха много доволни и накрая свършиха Библиите и хора от другите, които бяха там, а дойдоха и казаха: Искам и аз, искам и аз от тази Библия. Ма това е истинска Библия ли? И аз тогава бях наистина много доволна, че тези хора, някой от тях за първи път видяха Библия. Някои хора които не можаха да получат, аз им казах къде могат да намерят. Така че, тези, които познават Твореца, тези, които познават Господа, а ние знаем кой е истинският Бог, това е нашия Господ Исус Христос. И всеки, който го познава. И колкото повече го опознаваме, толкова повече го обичаме. Другото нещо, което им казах, е, че само когато... Ако човек има вяра в Бог, само тогава любовта с годините може да става по-силна и по-силна. Защото аз и моя съпруг сме женени от 38 години. И мога да кажа, че живота не е било лек. Имало е много трудни, тежки моменти. Имало е много трагедии в живота ни. Имало е много трудности. Обаче ние сме ги преодолявали заедно. И вярата в Бог ни е помагала да вървим напред. И сега мога да кажа, че като се обърна назад към деня на нашата сватба, в деня, в който ние бяхме като тази а, невеста, за която ви казах, и той беше моя младоженец, мога да кажа, че Господе, който всеки измина ден от тогава до сега, ни дава все повече и повече любов. И някои казват, ама ти си имал късмет, късмет ли е на, на Македонска? Срекя. Ти си имал срекя. Затова срещнал си този човек и за това така. Не е вярно. За всеки е възможно. И това става въпрос не... и се отнася не само за отношения между мъже и жената, но както слушахме във всички тези шеги, и за отношения между снаха и свекърва, между и... Взети тъща. Аз имам за сега само зет. Все още нямам снаха, но се надявам скоро да имам. Обаче нашите отношения с моя зет наистина са прекрасни и това е, което пак Господ е направил чудо. Аз обичам да гледам как Бог върши чудеса в моя живот. Защото ние наистина сме приятели с моя зет. Той е американец, обаче той изпълнява Написаното в Битие, 2 глава, 24 стих Ще остави човек, баща си и майка си и ще отиде при жена си <ръква> <ръква> Така че той остави Америка и изобщо не иска да помисля за Америка и сега си живеят в България <ръква> в град Пловдив и те двамата също служат на Бога защото се срещнаха в библейско училище където учиха двамата и сега служат на Господа в град Пловдив. Някой бил ли е в Пловдив? Ако не сте били, може да отидете, защото наистина е много много в град. Там има много интересни неща, които да се видят и в 2019 година е избран да бъде столица на културата за Европа. Европейска столица на културата. Как е столица? Престолнина. престолнина. Значи 2019 ще бъде престолнина на културата в Европа. Така че до тогава имате време, ако още не сте отишли, да отидете и да видите. Аз пък съм от Стара Загора. Това е, а, когато влизаш в а, Стара Загора, не знам, Ангела и Даниела, видяхте ли надписа какво пише? Стара Загора, център на Вселената. <сък> така че, вие на Вселената. А, обаче, а, за мене, а, Щип е, може би, другия център. Сигурно има повече от един центрове. Защо? Защото има някаква центробежна сила, която постоянно ме привлича да идвам в Штип. Когато ме поканиха Ангела и Даниела, които са наши много, много скъпи, а, вредни, приятъв, приятъв. вредни, приятъв. приятели, вредни, ли? да. Скъпоценни. Да, скъпоценни, защото на български въобще не е вредно и не е хубава дума, но знам, че на македонски е много хубава дума. Така че те са много скъпи на сърцето ни, приятели. И когато а, ме поканиха да дойда и да споделя нещо по случая и празника на жената, въпреки, че имам много други ангажименти, изобщо не се замислих, даже моя мъж е и така, попадна, че не е нето. Не знам как е челина е на Македонския, но той не можа да повярва, че аз въпреки толкова много ангажименти, обаче като чух за Македония и за щип, изобщо не се замислях и казвам, тръгвам ми. И така, и вярвам, че тази вечер ще, ще станем още повече приятели от а, Македония. Още повече ще засилим дружбата между България и Македония. А, и, Другото, което искам да ви споделям е, говоряки за конкурса за хубавина, художнина. Да, хубавина. А, да, но този вече друг конкурс ще говоря. А, знаете ли, че в Библията е записано за първия конкурс за хубавина в човешката история? Да. Който знае да не казва. Който знае, да не е, казва, да не <сък> да <ми> се обадя. <сък> това е а, когато а, царят избира своята царица и из, избира царица Естира. Колко от вас сте чували за нея? Ако тези, които не са чували, да го прочетете, има цяла книга в Библията, която се казва така Естира. Това е било първия конкурс за обавина и тя, този конкурс е бил защото а, царят а, останал без царица тъй като първата царица не била достойна и той останал без царица и мъдреците го посъветвали да направи такъв конкурс и когато те провъзгласяват по цялата Персийска империя че се търси царица достойна Девойка, която да бъде най-красивата, най-умната, най-лубавата. Красива, нали пак го разбирате? Е, това ми идва на оса. Така че, обявяват този конкурс и много девойки от цялата империя идват. Само Естира е била еврейка. Тя не е била от този народ, сред който е живеела. И когато отиват те се подготвят... Първо те са били всичките хубави. Не може някой е грозен да отиде и да кандидатства. Няма как да се случи. Няма никой да я допусне в палата, в двореца. Никой ня... палат дворец? Да, никой няма да я допусне, ако не е красива. Но знаете ли какво става? Цяла година. Една година се подготвят. Всички кандидатки се подготвят цяла година. И когато всяка една се представя пред царя, той накрая избира коя от тях е най-достойната и коя е грабнала сърцето му. Аз съм сигурна, че е имало много други убави девойки, може би и по-убави от нея, но това не е било случайно, че царя избира точно нея, защото в последствие тя спасява своя народ. Защото един лош човек издава една... кара цара да издаде заповед да бъдат избити всички евреи в царството. И точно защото царицата е еврейка, тя успява да спаси целия народ. И когато нейния чичо, Бойчо, Чичко, Той казва ти си избрана. За това време за този ден. Това е записано в, в книгата на Естира, 4 глава, 14 стих. Кой знае дали Господ не е наредил ти да дойдеш на това време и на това място с тази цел, да спасиш народа. Така че в Библията също се казва, че всички вярващи, всеки един, аз а, говорих с няколко от вас и няма значение дали Ходите на църква или за сега още не ходите, но в бъдеще ще ходите. Но съм сигурна, че всички вие вярвате в Бог. И всеки един, който вярва в Бог и е предал живота си на Господа, и живее живот с Господа, и е част от църквата на Исус Христос, няма значение дали е църквата в Штип, в Стара Загора, в Скопия, в София, или където и да е било от друга ли, по земята, това е Църквата Христова. Всички ние в Библията а, се говори, че сме невяста на Исус Христос. И един ден ще има една такава сватба на небето и на тази сватба Исус ще бъде младоженеца. А всички ние, които вярваме в Исус, ще бъдем част от невястата. Представете ли си, ние ще сме най-важната. Глета горе на втория етаж, и тук също е много украсено, но горе е направено все едно като за сватба. И тук на тази земя, особено македонките, са много добри в, украсата, в декорацията. Много сте добри, може би най-добрите. И Като гледам какви красоти правите, можем ли изобщо да се представим каква красота, каква обавина, какво нещо, какви декорации ни очакват на небето, там където ще бъде сватбата на нашия Господ с всички Негови верни. И аз вярвам, че тази вечер всяка една, която още не е взела решение, решение да. да следва Господа, ще се помисли и ще вземе това решение в себе си, в сърцето си, и ще го направи да последва Господа, за да бъде част от тази чудесна сватба, която ни очаква на небето. Но както вече ви казах, дори момичетата, дори девойките, които са участвали в този конкурс за красота за царя, да бъде избрана за царица, дори те, въпреки че са били красиви, са се подготвили една година. А също и ние, които ще бъдем невястата на Исус Христос, също трябва да се подготвяме. И как да се подготвяме? Ти можеш да се подготвяш, за да изглеждаш красив за някой човек, ако го познаваш. Ако ти не познаваш коса му, ти няма да знаеш дали той харесва... Каква беше коса? Плава ли? Плава. Плава. Блундинка. А, може да харесва плава, може... Е цървена. Церна. Църна, цървена. Може да е къдрава, може да е права. Трябва да знаеш какво харесва този човек, който искаш да те хареса тебе. И не само за външността, но за всяко друго нещо. Защото мъжът не живее с жената само за да й гледа красотата. Тя трябва да може още много други неща и като седне на масата и казва Жена, днеска какво има за ядене?» Може би тук мъжете не правят това, може би тук мъжете готвят, не знам. <съща> но в България мъжете като се върнат от работа и казват «Жена, какво има тази вечер за ядене?» Моя син сега живее в София, но докато живееше в Стара Загора, понеже той и работеше и после тренираше. Ходеше на тренировка. Бразилско жилжицо. Не знам колко от вас а, зна... са чували. Това е бойно изкуство. И е светски шампион. Да, нещо такова. Така че ако съм с него, той ми е бодигард и няма страшно, когато вървя с него. Но той като се върнеше от тренировка, мама какво има за и мама просто не съпва по земята. Веднага бърза да му сложа любимото му ядене и той изяжда всичко и на другия ден мама трябва да приготвя. Обаче мама цял ден е на работа. И аз когато проповядвам в църквата им казвам да не мислите, че аз имам някоя готвачка в къщи. Сега се тръгвам от тук, прибирам се в къще и трябва да слагам на масата това, което аз съм сготвила. А, така че ние от нас, жените се очаква, а това е само една малка част, още много други неща се очакват от нас, ние трябва да бъдем гении, да можем да свършим 100 работи наведнъж. Обаче, ние искаме да се харесаме на нашия Господ. И ще кажете, да обаче, в Библията се казва, че ние още преди да повярваме... Да му се, още... да се допагаме на Господ. Да. да, ние трябва да му се допагяме на Господа. Обаче, как да му се допагяме като а, още когато а, ние повярваме, още като приемем Исус за Свой Господ и Спасител и веднага му допагяме. Ние веднага ставаме а, чисти, очистени, Той ни а, харесва такива... Как каквито сме. Защо трябва да се променяме? Защо трябва да, да, да, се, да става нещо различно в нас? Обаче, ние когато приемем Господ, започваме да го опознаваме. Ние се стараем да го опознаем до толкова, че да разберем как да му допагаме повече и повече. Ние не искаме мъничко да му допагаме. Ние толкова много го обичаме, защото той ни обикна още когато бяхме грозни и мръсни, нечисти. Mm. Той още тогава ни избра. Защото той виждаше в бъдещето. В еднината. В еднината. Той виждаше в еднината. И той виждаше как в еднината ние ще започнем да ходим с него. Ние ще започнем да четем неговите сборове и да го познаваме, и да се променяме, и да го бараме, да. и да се срещаме с Него. И колкото повече се срещаме, колкото повече четем Библията, ние ще познаваме Неговия характер. Амин. И тогава ще позволим, колкото дозволим на Бога, толкова ще хи не променя. Хи да. не минава, хи не минува. Да, да. Колкото му дозволиме, толкова ги не минува. Ни повече, ни по-малко. Ние трябва да му дозволиме. И когато ние четем Библията и разбираме нашия Бог и го познаваме, ние ще ставаме все по-убави и по-убави. Ще кажете, ма ние сега сме много убави. Ние вече знаете колко неща се отказахме и започнахме да ги правим нови неща, какво повече? Ами винаги можем още нещо и още нещо, и това ще ни харесва още повече и повече. Когато някой започне да ходи на фитнес, и начало е много трудно. Тежко. И казваме, и минава един месец тежко, един месец, два месеца, все по-тежко, никаква промяна. Обаче малко по-малко, малко по-малко по -малко ние започваме да виждаме промяната. И като виждаме промяната, и ние се охрабряме още повече и искаме още повече промяна. И същото е и с нашия живот с Господа. Ние искаме още и още от нашия Господ. И ние трябва толкова добре да го познаваме, че ако дойде до нас някакъв друг дух, някакво друго учение, Някаква друга доктрина, някой, който казва: Ами, ти можеш да вярваш в Буда, ти можеш да вярваш в Кришна, няма значение, може в който искаш Бог. Важното е да вярваш в Бог. Не е така. Ние искаме да познаваме истинския Бог. Ние искаме да следваме истинския Бог. Защото в Библията има един такъв случай, където а, основоположникът на еврейския народ Яков, който после беше наречен, приименуван от Бог на името му Израил и до ден днешен Израил носи неговото име, той когато се ожени, помисли, че се ожени за Рахила. Mm. Обаче се оказа, че е Илия. Колко интимна е била тази комуникация между двамата, щом като той си ляга вечерта, и мисли, че си ляга вечерта в едно легло с Рахила, а се събужда и вижда, че тя била другата. Което означава, че те не са имали истинско, цялостно, пълно общуване, пълна комуникация. По същия начин е в нашето общуване и комуникация с Господа. Ние трябва да сме с отворени очи, да виждаме и да познаваме това, дали е истинско, от, истина от Бога или не е от Бога. Ето това са нещата, които ние има да учим, докато се подготвяме за сватбата, която ни очаква на небето. И мога да ви прочета някои а, стихове. От Нестир. <сълт> от вече го казах. От Откровение 19 глава 7 и 8 стих Да се радуваме и се веселиме, и да му отдадеме слава, бидейки дойде сватбата на ягнето и невестата му се приготви, и се даде да се обличе в светъл и чист висон, а е праведността на светиите. Амин. Ето това ни казва Божието Слово. Книгата Откровение е последната в цялата книга Библия. И когато мой мъж за първи път е повярвал, когато за първи път е чул, още преди да повярва даже, като е чул за Библия, за Бог, защото той е бил на 23 години и до тогава той не бил чувал за Исус. Чувал Бог, но Исус. Не е чувал, Библия не е виждал. И когато чува това нещо, той много се заинтересувал. И като му дали Библия, той много трудно си намерил а Библия, но когато му дали първата Библия, той започнал отзад напред. Първо прочел книгата Откровение и се влюбил в нея. Правна ли е думата влюбил? Да. Той се влюбил в книгата Откровение и първата седми се я прочел три пъти. Първата седмица е прочел три пъти и после продължил все така в същия дух и когато прочел, че в книгата, в книгата Откровение пише, че ще има хиляда годишно царство. Как се казва? Хиляда годишно царство. Хиляда царство и той се казал, е само за ето и нещо се заслужава да повярвам. Хиляда години отгоре кой ти ги дава? Така че, но това, после като продължил да чете, още много и много по хубави неща а, намира в, в тази книга Откровение, за кое, от прочетохме тука. Но там наистина пише за вечния живот, пише за небесния Ерусалим, където ни очаква това сватбено тържество. И това, та, сватбено, тази сватбена веселба ни очаква там. И там ще е не само много хубаво, но ще бъде и много весело. Ще бъде нещо, което никой човек не може да се го представи. И ако продължите... Тези, които не се е чели, книгата Откровения в Библията, аз ви е препоръчвам, мотивирам ви да прочетете тази книга и ще видите, че наистина се заслужава човек да повярва в Бога. Защото освен това нещо, пише още много интересни неща. Но аз няма да ви разкривам всички тайни, защото да има нещо, което да продължавате да търсите и да намирате. Ще ви прочета един друг стих от първо Йоанна. 1 Йоан, 3 глава, 1 стих. Гледайте колко голема любов не дал Отецот, да видиме наречени Божие, че да, а Това и сме. Да, Бог ни не нарича Негови деца Представители се Творецът на целия всемир На цялата вселена На всичко видимо и невидимо Това е нашия Бог Знаете, че ако Тук а, някой човек, който е президент Или премьер Председател, да. председател а, Или някаква друга много важна Длъжност а, Или цар или нещо много важно и неговите деца се гордеят. И казват, аз съм сина на... на председателя. И това означава отворени врати навсякъде. Защото той е сина на председателя. А ние, аз и ти, сме деца на живия пок, на вечния пок, на този, който държи всичко във ръцете си. И не само това, но той ни е приготвил чудесни неща, които ние един ден ще видим, ако останем верни до край. Така че, нека да а, бъдем а, охрабрени от, от всичко това. Защото, когато а, си мислех за всички тези неща, които искам да споделям с вас, се сетих и за нещо друго. Защо, поки? Как Бог, как е възможно, когато сме били грозни, той да ни, да му допагеме? Допай. Как така му а, допагяме, като ние сме били грозни, ние сме били нечисти, ние сме били в гребове и недостойни. Обаче се сетих, че когато американците идват в източна Европа да се осиновяват деца, те винаги гледат детето да е възможно най-болно, а хендикеп, а, недъгаво, а да има някакви недостатъци. Защото те искат да му помогнат, да му дадат един добър, нов живот. Точно за това те търсят такива деца, за да им дадат един хубав, нов живот. По същия начин и нашия Бог, той ни видя, че никой от нас не е достоен, никой от нас нито върши, то, нито е добър, нито е а, свят, нито е а, идеален всеки от нас греши, има гревове и пропуски и недостатъци. Обаче Той иска, Той сака, да ни даде един нов живот. Той иска да ни даде един нов, качествен живот. И всичко, което... знаете ли колко пари струва това? Колко динара? Да. Колко струва? Безплатно. Само иска сърцето ни. Той иска да го обичаме. Той иска да го обичаме с цяло сърце. И ако ние го обичаме с цяло сърце, никоя от неговите заповеди, наредби, които той. Десетте заповеди, как го казвате? Десетте заповеди. Десетте заповеди. Десетте. А, всичките, дори десетте заповеди, които изглеждат толкова тежки, невъзможно да ги изпълним. Обаче, когато го обичаме. Той ни дава сили да можем да ги изпълняваме. И тогава ние с лекота ги изпълняваме, ние с радост ги изпълняваме. Когато ние обичаме, когато ние любим Господа, ние ще изпълняваме всичко с голяма радост. Можем още много неща да се споделяме, но както Марина каза, за другия 8 марта аз ще донесе в торта, а аз обещавам за другия 8 марта да науча македонския. Бъдете